В доклада на Комисията по разузнаването и сигурността към Камерата на общините се говори за това, че Русия гледа на Великобритания като на основна мишена. В тази връзка, нека напомним и за скандала около Кеймбридж Аналитика, компания, която се оказа фактор преди 4 години, и в референдума за Брекзит, и в президентските избори в Съединените щати. Ирина Недева ни среща с един от свидетелите по скандала с влиянието на Кеймбридж аналитика върху изборните процеси и общественото мнение, доктор Чарлз Крил, специален съветник към комисията по фалшивите новини в Камерата на общините и изследовател в Лондонския КИНГС Коледж. Защо е важно разследването изобщо казусът с Кеймбридж аналитика, питам Чарлз Крил. On... On... Случаят е важен това е една неимоверна злоупотреба с данни с цел да се манипулира населението към авторитаризъм. Важно е хората да разберат как са били използвани данните, как са използвани уязвими общности, хора страдащи от депресия, от зависимости, хора притиснати от заеми, хора в сериозно страдание да речем хора в траур, като те са били специфично манипулирани в определена посока, за да приемат и насочат своя вод в полза на авторитарни политики. Колко широк става спектъра за микротаргетиране на определени групи? Първо през данните от социалните мрежи на практика, кампанията за Брекзита е имала възможността да индивидуализира всяко едно политическо послание към определен човек и да адресира неговите непосредствени нужди благодарение на информацията за това какво се случва лично с него, дали е загубил близък, какво обича, какво купува. За мен това прекрачва границата. Наистина е важно да не отиваме там. Нашите правителства плащат на подобни компании, като Кембридж Аналитика, за да упражняват влияние върху изборни процеси навън и сега с този случай те се обърнаха срещу нас. Нещо трябваше да се промени и затова се ангажирах с този казус. Как стана така, че Вие, Чарлз Крил, академичен човек, изследовател, включително на компютърните игри и социалните мрежи, се оказахте един от основните свидетели пред Камерата на общините по разследването за Кембридж Аналитика. Както много други хора, които си зададоха точните въпроси след референдума за излизане от Европейския съюз, с който тръгна Брекзит и след президентските избори в Съединените щати, когато беше избран Доналд Тръмп, аз бях потресен и се включих с моето академично изследване по темата. Тогава се занимавах с анализи на гражданските движения, теми като противодействие на радикализацията, беше добра тема за мен. Камерата на общините започва своя разследване за дезинформацията и публикува отворена покан за изследователи и свидетелства. Направих анализ, който поставяше въпроса за участието на Кеймбридж Аналитика в британския референдум и даваше положителен отговор и доказателства за тяхното участие. Парламентът ме покани да свидетелствам, а след това и да стана специален съветник по темата към британския парламент. Разследването трябваше да бъде за няколко седмици, а продължи повече от две години. Много хора обаче се питат, ако не е незаконно да се използват тези масиви от данни, събирани от Фейсбук и другите социални мрежи, които портретират всеки избирател, тогава какво не е наред в казуса с Кембридж Аналитика? Могат да го правят, правят го. Не е морално, защото влияе върху избирателите и върху изборния процес, но не е незаконно, а е старо колкото стара е политическата пропаганда. Робството е било законно, когато е било масово използвано на територията на Съединените щати. Нацистска Германия също е затварила еврейското си население възоснова на закони. Законното не винаги е морално. В казуса има морален въпрос. Става ли обаче този морален въпрос граждански? Какво следва, ако една организация може да обърне напълно бъдещето на нацията в определена посока през изборния процес, който е в основата на демокрацията? Да, проблематичното е, че през технология можеш да нарисуваш персонални портрети и да правиш персонализирано профилиране на политическите послания, това е което Кембридж Аналитика направи за референдума в Великобритания и в американските избори. С помощта на алгоритъм се генерираха десетки хиляди индивидуализирани веб страници с политически рекламни съобщения и техните микротаргетирани политически реклами стигнаха през Фейсбук до крайните си потребители, като съответно след това през използване на алгоритмите на самите социални мрежи тези хора бяха насочвани техните нагласи, усилвани и манипулирани. So scale, with... Говорим за микротаргетиране, обхващащо стотици хиляди хора така че това е гигантска операция, в която с използване на технологиите на една група хора бяха казани едни неща, съвършено други на друга група от хора, но тези послания насочваха хората към едно и също желано, Политическо поведение. В изследването си Чарлз Крил се натъква и на дейността на така наречената Internet Research Agency. Има ли данни за намеса на друга държава, Русия, например, и дали има връзка между операции като тази на Кеймбридж Аналитика и чужда държава, обаче си остава въпрос с труден отговор. Clear, so за да е ясно, Internet Research Agency е фабрика за тролове, базирана в Санкт-Петербург и в от ЦРУ публикува редица документи за дейността, включително за множеството реклами, които компанията купува във Facebook. Тази трол фабрика е активна на руски, английски и на други езици, но трудно се доказва пряка връзка между Русия и Александър Коган, основателя на метода, по който започва да работи Кембридж аналитика. Са Проблемът с метода е в употребата му за манипулиране на изборния процес и в възможността да се насочва общественото мнение отвъд морала, но и отвъд закона, според Чарлс Крил. Това микротаргетиране е изключително манипулативно и излиза извън разрешените по закон кампании на много места по света и със сигурност излиза извън представите за баланс и морал в избирателните кампании и принципа на честната политическа игра. А ако една организация като Кембридж Аналитика работи за правилния политически кандидат? Да, със сигурност това може да се използва и за добрата страна, но това не е нещо, което добрите правят, защото то се случва непрозрачно. Така че да, може да се ползва и от добрите, но добрите не правят така. Това ги отличава от лошите и не вярвам да започнат да използват неетична технология, за да прокарват своите послания. Случайност ли е това, че и в двата случая, и при Брекзит, и при избора на Тръмп, Кембридж Аналитика работи в полза на консервативните сили и крайната десница? Кембридж so, Аналитика as... е създадена за да радва Стивън Банан с технологиите на Робърт Мърсър. Банан е създателят на Брайт Барт. А Мърсър е собственикът на Брайт Барт. Така че този крайен консерватизъм е в ДНК-то, в гените на Кембридж Аналитика. Накрая питам Чарлз Крил. Дали вярва, че ако хората разберат какви са механизмите, по които стават жертва на дезинформация, вече ще могат да устояват на пропагандата? Uh, Може би не. А дали подобен тип операции ще се провождат изборите за президент на Съединените щати? О, абсолютно. Изобщо не го Поставям под въпрос. Мисля, че такава намеса вече се случва.